Ekinmeno hau ezagutzen ez duena dintzako, galdetuko nizuk zer den elkartasunazte bat? Bueno, ba, bai, galdera logiko ez. Elkartasunaztea, bueno, eh, azken fina, bueno, azkapena eta Euskal Herriaren lagunaken artean antolatzen da. Euskal Herriaren lagunak eh, elkartasun komiteen eh, zare bat da, eh, eragile zein norbanako ez eh, osaturik eh, dagoena. E, el komite hauek ba, bueno, bai Latin Zehar eta bai European Zehar e, kokatzundira eta bueno eta nolabait astea e, ba planteatzen denean da ba neurri baten e, ba, ikustarazteko ba, nazioartean ez Euskal Herria ba, borrokan dagoen herri batela ez eta eta, bueno, eta borroka hortan aldi berean ba, bakarrik ez kaudela mm. orduan bas, hola xe kokatuko benitzuzke ogenuk hori. Ondo, ondo. Beraz, eh, askapenak eta gero mundu osantzea banatuta daude elkartasun komiten, komiten artean antolaturiko azte bat izango litzateke eta eta eh, okerrez banago hau zazpiberna izango da, ez? Hori da, bai, zazpiberren e, e, nazioarteko elkartasun aztea da, bai. Eta, da, bai. Abar, bai. jarretu, jarretu. Eta, jarretu. Ez, bueno, komentatu ere bai, e, zergaitik ez azpigarren aztea, edo, o sea, zar, bai, azpigarren aztea edo, edo e, komentatu apur bat e, ba, zergaitik ez, ez dian amarr o amabos, ez azken nian, ba, bueno, hor behar bat ikusi zen e, elkartasun el antolatu gabeko, ba, bueno, elkartasun bat zegoela hor nazio artean, ez, eta eh beti danik bai frankismo garaian bai el filtroko gertakarietan uruguaien e, hor nabarmendu zen e, Euskal kiko, e, ba elkartasun handia e, zegoela Eta, bueno ta eh dela 7 urte e, ba bueno, zen eh e, ba, koordinazio eta forma ematea eh elkartasun el horri eta bueno hortik euskalherriaren lagunak e, komite desberdinak sare e, hori eh e, eginez ez edo e, sortuz mm -hmm. Eta aukerresban hago e, e, urtero e, aukeratzen duzu e, euskalherriarekin serikusiaukoan problematika bat, ez? Piskat eh mail internazionalera edo plaseratu nahi duzuena. Zazpigarren bai. aste e, honetan zein da zein da plaseratu nahi den e, kontua? Bueno, ba alde batetik e, preso euskal preso eta refuxetuen egoeraren konponbideak e, duen garrantzia eh astima ratuna ida, eh? Eh, nolabait ere, ba, ba, bueno, horrela eskatzen duelako eta eta, bueno, eta Euskal Herria asketa sozialista bategaitik borrokan jarraitzeko, ba, bueno, e, bai euskal presuak eta errefuxiatuak, ba, gurekin berdizugulako, uh -huh. eurak e, e, izan baitira gaur egun bezalaxe, ba, ba, orain dela marka hasko, ba, Euskal Herriak abiarazi zuen eh nazio eraikuntzarako prozesuaren protagonista nagusia, orduan bueno, ba, Ba, bizitugune garaiekin ba, bat ba, bueno, hori da horrengo aldarrik apena, edo edo zabaldu nahi egun bezua. <hums> ondo, ondo. Eta, eta alburu horrekin ze, e, porque zuengo egunan ikusi duanez, ez dira, ez dira ekintza, ez da gindolasan, testimonialak egingo, oita bostirin gurutan dire ekimenak, ez, ekimen sozialak, ekimen kulturalak, eta e, kontatzen aldi guzu pixka bat e, ze ekimen egingo diren munduan zehar? Bai, bueno, eh ekintza ezberdin horren e, artean, ba bueno, bai itzaldiak, bai kontzertuak eta eta bueno, bai dokumentale emanaldiak eh egongo dira. Eh dokumentale doku, dokumentale emanaldi artean, bueno, Nagarmentzekoa da e, ba, Nazioarteko leku askotan, iria askotan, Barrura begiratzeko leioak eh filma emango dela, ba nolabait ere ba, bueno, presoen e, ego ba, gerturatzeko eta eta bueno, eh bai, bai, beste izaldi xorta edo ezaldi ezberdinen artean, ba, bueno, e, e, Euskal Herriko 12 eragilek hartuko dutela parte eta, eta bueno, ba helburua e, izango litzateke, ba bueno, gure azkapen nazional eta sozialaren eraikuntzarako e, ba aurrera eramaten ditugun borroka ezberdinak ebai ezagutaraztea. Eta bueno, e, ba, e, artean datorn asteguruan e, gatibu eta Kaotiko Londonen, e, pasadaen asteguruan e, Itziar Azemeak Dublinen, gero ba bueno, e, itzaldi itzalritilio bat egongoia, ba e, Golweien, Dublinen, e, Euskal Herrian Euskagaz, Italian e, preso politikoen e, bitartekariak egongo dira Italia goitik bera bidaiatuz Azkapena bera urten ere parte hartuko du eragile bezala, eta eta bueno, <laughs> eragile asko, eta itzaldi asko, eta bueno, ekimen asko. Uh -huh. Zorionez. Bai, bai, bai, ikusten da, bai. Eta igual ikusita, jas azpigarrana dela eta esperientzia Pichimba baukazuela, bueno, Pichimba baino gehiago e, horrelako asteak antolatzen, Se balorazio va a la situación ezak edo seri ikusten duzu positibo horrelako ba mundu mailako ekimenak ematen dituen froitoetas. Bueno, ba, azkenean eh, alde positibo ba asko ditu, baina bueno, hien artean eh ba nolabait ba, esan bezala eh, gure azkapen eh nazional eta sozialerako borrokak erakustar, erakustarazea oso interesgarria eh iruitzen sait eh nolabait ere ba, bueno, ikasteko eta guk ere ba, bueno gurea erakusteko aldi berean eta eta beraiek ba, bueno, ba hortik beraien e, e, nazio e, eraikuntzan eta ba aplikatual izateko ba, bueno, ideia batzuk hartu izaten ezagutu dezaten aldi berean gure gure borroka eta eta bueno ba olako kontuak <laughs> On, on, on. Me las desakegu, e, Euskal Herriarekin leku, leku hauek lotzen dituen lekuak ere badela ba, prozesu batean barne barne daudela bertego gizarte sektore batzuek edo ez du zergatikan. Bueno, eh, ez, ez du zergatikan, baina baina bueno, e, komite hoien e, artean badaude, bueno, ba, herrialde batzuk oraindik e, ere, ba bueno, aratsazko euskatenak, azkapen borroka batean E, diar dutenak, eta eta aldi berean badaude beste batzuk, ez ez e, ba bueno, gure borroka bere bere egiten dutenak, eta, eta bueno, nola baiteko, lana egiten dutela, e, beraien herri aldetan, ba bueno, elkartazuna e, Euskal Herri da <hieres> Eta ez dakite, igual komentatu duzu, baina, e, e, Euskal Herritik kanpoza parte, Euskal Herrian bertan, hengo e, e, da ekimenen bat? Ez, e, e, Euskal Herrian bertan, ez da ekimenik egogo, ez, e eta bueno, e, guri tokatzen zaiguna kasu honetan da bajakitea edo euskarari eh e, erakustera erakusteko ba bueno ba korkanpuan badagola e, sareori lanean guri elkartasuna e, bideratzeko edo, edo emateko baina es kasu honetan e, e, ekimen guztia kanpoan dira e, kanpoan izango dira bai osando osando eta bueno e, la rumbatean hasi zen ezta elkartasunastea Bai, eta, eta eta esan di esaukezu nola di joan, edo baukazu egontako norbaiten informazioa, edo oraindikan? Ba bueno, oraindik alde hartatik eh, nahiko berde gaude, bueno, hazi besterik ez da egin, baina, mm. bueno, eh, notiziak, dublineko notiziak eta bauzkat, eta, bueno, konzertu aizia resmeak ekin, eta nola baitea aprobetsatu nahi zuten eh, konzertu hori eta hor bilduko zan jende hori, Ba, bueno, ba, nola dizu esateko, ba, elkartasuna aztea benetan hasi eh, dala ya ta, ta, bueno, ta el usatzeko ondorengo egunetan eh, izango diren hitzaldiak eh, eh, eh, ba bueno, jakin jakinaratzeko eta horren gainean egoteko eh, eh, eh, kontzertua oso oso ondo juntzen, Da, da bueno, da beraiek posik eta bertaratutako eh, jendea ere bai, ba bueno, eh, Itziarren semeaken eh, taldearekin ba osarrituta eta oso oso posik ateraz eta bestela momentuz ez daukagu estau, taukagu tokagu berridik baina bueno, e, gaurtik eta bihartik aurrera ja ba helduko bueno, saiskiru berriak eta eta bueno amaieran eh e, valorazio bat dugu e, publikoa izango dena, beraz bueno hortze ukiko eukera e, jakiteko ez lan Joanen e, elkarta, zazpigaren elkartazen. <laughs> ba, mi esker, oso ekimena interesgarri ditu sitaigun eta arraigatan ditu dizugu eta zuentzon da gero oraindik interesgarria, <laughs> ba, eta interesgarriagoa. Así que bai, bai, de nahi baduzu, ba Ez, ba bueno, igual eh Baula nazkenengo puntutxuak geitziarren eh ba bueno, ba estatu frantses eta espainolarren inmobilismoa salatzeko eta bai, e, kapitalaren ofensibaten gabearen aurrean Ba bueno, el karttasun internazionalista einoiz baino baina baino, baino garrantzia handiagoa duela, ez? Ta bueno, bai azkapenak eta bai Euskal Herriaren lagunak, ba bueno, hortaz koziente direla eta eta nazioarteko elkartasun zeonen honen, eh e, garrantzia ba ba goraipatu nahi duela. Hori, <hieres> besterik ez. Vale, ba. Ba gustizados eta horche ustendugu, horche ustendugu hori. Ba, mil eskeran, eh? zerraian egotatik. Vale, ba. eta vale, familia es que ha ando dijo Anastea Vale va contatuko dizuegu Vale mi esker en gaskerikako hau es ater a yo